الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لعلى وما كنا لنا تجلنا لأن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا ونشهد أن محمدا عبد ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وان ام يكنه كفوا احن <تضح> الزما بيرغران بقول موجد و اولئك الكرام طلباء الازمه قد دل على كي موجد الخلق مثل زمغا محترم حضرت مولانا وغلتے یا زمیگا سیحف القرآن مولانا محمد طایر نواراللہ مرددو داوئی اکابرین و شاکردانو که دے زمیگا و تازانو که دے سیحف القرآن مولانا محمد طایر نواراللہ مرددو ایو دی سردیل امینم بولا لکر دی قرآن سردیل امینم بولا انتہائی او کو کو کی مطلب له وینور بہت ته نه بخيغي هغه چې دا غي دا سبوت دې وړي علاقه کې د دې مهنت د دې کوشش اغي رنگ وړلو او علاقه الحمدلله د توحید او سنت رڼا جان باندې رڼا شوه تقولوا لمخ يقوز ساتو دیا لاکی دی اولوای کرام ته دی عوامو ته مبارک باد ورکوم ور کوم دا لافان دی لوی احسان دی تاسو د علاقہ الله پاک او قران باندې او سنت باندې دین باندې رانا کلا دا وی د منی دا ثبوت دی جننګای پر دین یزمن زملم مترم پر مولانا ابو صدیق ته تاسې هم ځانې چې د دې د قران کریم دوره کي پوری قياداي داخل الله اکثر تشويش ورو دي او دا افتار نروس اکثر مرودو بیا اکثر چې وري دوري له اصل مراكين سره فیته تا شي सकाळी مهنته کو کدي نه کي قرآن كريم دوره پڙهو کلا الله پاک دې دې تظميا وختي اجر ورتي الله دې دې اغه تکلیفونه موږ د الله حاجات او د دې په اړکی چې د شاعی د قران او د دلې دې دا ذکر دی چې او د دې دا سره داون خلې هر قسمه باندې ځاني الله پاک دې دنیا او آخرت کې اړتیا ورتي الله تعالی دا وتعالى د قران من او سنت پهولو موږ نه ورنها چې الله پاک دې زموږ دا علماء د دیندار خلکو هم یې چې مينه محبت او اتحاد دې نو ختم کتابو په لږه د ریډریټو ته چنې دي د دې مختصر وني د ترجمه او لږه مختصر بیان اصل کی حقیقت دی کله د قران دا د درځ او ترجمه د منغلي دادات دي کله یو سره دا ځکی دې ګورځ د قرآن کو ګران تر نه کې د دې حقې زګ الله فرمای او ما اوتی تم من العلم الا قليلا د بنی اسرائیل کیدا ته امیت کې فرمایله نه دا کړې چې علم د قرآن موږر لګ دا دریا د پښتونوی علم دریا بغداد پرانی کړی دی ډېر یو کولم ژوندۍ دا دریا پایاو چانل یې باندې دا قرآن کریم دا دریا دا چه سوک د دا دی درس و تدریخ سوک نو او ریدون کو تا آغا دیر مچاس پر ایخ یو لحاظ ترخو یقیناً چه او جدوی دا لا کی تازت رائے تعلق دی او بل طرف دا بیانهی و کم دی تکی نی نو آغازان دا چه محسوس کئی دا یو لوی غر پسر بانی خیلی او یو لوی بوج محسوس کوي لیکن نبیع علیہ السلام دا اللہ فرمائی ان ناس تنون قیالے کا قولا سقیلا سوڑے مضمیل دی لیکنن گرزون گا لوی بوجھ تو کریم دا او لوی بوجھ دے اور دا بیانون کی طبیعہ پتلے و دا اللہ امدادی سوکی بے اخلاس سر دا اللہ کتاب تکیری تو دا اللہ امداد اغسری دی لیکن الله اللہ وعدہ اولئے محمد کو وشتمند بارک اللہ فرمائی ومای اتیایو اللذین آمنو انتن سراللہ یانسرکو ویسا بیتاب دامتون اے مومنانو کتاس و امداد کوئی دیدین دا, دا اللہ الله اللہ بستاس امداد نا نسید کتاب تا پت سفات ضربانی و سڑکی نی دا اللہ در زاد پارا بل سغرز و مقصری دا دنیا نیوی نیقینن که الله اللہ داوا دا در انتن سراللہ ویستر بیت افتام اکنید. ایسا تو امداد کوئی نو اللہ بیت امداد کی. سورت الاخلیات و دا نبیه الاسلام فرمائی دا صلوصل قرآن دا قرآن درے محصولا. دو دیت الاغت بیتاو کلوک دا سیسو جی دا درے محصولا قرآن دا صلوصل. ایلی دا آگی صواب ورطا ملاوی کی. دا الفاغل و لحال سلام دا عدو کے صورت دا لویه خزانه دا دې صورت کې بلنه مسئله ني صرف د توحيد مسئله ده او توحيد چیرنه واه توحيد راستو سات توحيد دا ده عبادتون مغلطه دنیا کې قران کریم را الله رانه کې لري دې لپاره لګره چې الله توحيد هغه خلقو پیږي نه الله عام شي دا سوره همزنا تلور صورتنو کی قرآن کریم تکلا ختمی بھی این آخر کے اوریدون کو تا سامینایونو تا او بیانون کی تا جو نچوڑ او خلاصہ و ارخی کہ کو تا سفتم کو یعظم کو غم رے دو او آخر کے اللہ پاس داغی او خلاصہ و دغه څیسه مقاله څېې یوه مونږ نن کې چې اول واه نا مونږه په ابتدا کې سوره فاتحه کې او دې دغه څیسه څلک ذکر کړو مونږه نه مونږه او یو درې مډاله واه مناسبین او آخر د قران کریم ذکره قسمه نامنازدان چون غام ظاهر کې زنت مؤمنانو یو هغه مؤمنانو سره شمار کړو زګړې په اخلاص ورته وو باکه الله او توبیا د منافق د توبې بیا سورې نساء کې څلوړ سر تجربه کړو نو اخر د سګد کې بیا د دوا کې څه مقاله ذکر کړي څلوړ سورته نو کې د باتل فرصته نه کېدای دا د هوموذ نه د هوموذ فیل کورې او ماول دې سوره سورۃ النوق کې تبادل پرسته نه کوي او لاسه کوي او غټي غټینه کې بیان نه او بیا څور سوره تنوکې داهک پرسته نه کوي سورۃ القثر کافرون سورۃ النصر او سورۃ الہاب دا سوره سورۃ تنوکې بیا دا پرسته نه کوي بیان نه او بیا ورفسیره اصل مقصد کوم مقصدو د قران کریم نو اعلی مقصد د بیا بیان کی او دغه مقصد د پر بیا اخری روز دتون کي د حفاظت طریقې کي دا کله چې سړي تر مال او دولت خزانه را راشي د دایره دا حفاظت یادته طرفي پیغام وي بل دو صورتونو کې بیا دغه د حفاظت طریقې کي بطل پرست او غنغي تلوري دی بیانولي د پای کې یو د بطل پرستو نه قداوا کیدې ته قرص ګور ټو کیږي اشاره م کوي ټو کیږي اودم نه کې بیا بیانې دا جمع خلک کی چې مال و عتدا او دنیا دار خلک یا دنیا مقصد ګرځې یا څو نن معلومه اقلده دا خیال کوي چې دا مال د دې په داسې طرح می شي وي یو نو ښه دا راته خپل څو بولدو بيته دی د پر څو مانا ها بیا سورې فیل کې بیا نه یي دین مراکز ورانه نه ان چې آب را دا لا کور اړې باندې حمله کولا زکر آغا دا خیال کردو که دا وراغون پوٹا دا دنیا را وی او دادی ایزد کئی نراشه دا پوٹا ورانه که دا ایزد زمان که دا ایزد زمان ایزد کئی در دنیا لحاظ ترا آغا مالدارو نراده اللہ زور نه لیدنو پل زور لیدنو زکر آغا ارادو کنو دا آغا انجام سشو انجام دا شو کوجه آلهم که آسو محکول داسې الله تبارک و تعالی مرغان فیرولګل او محبوب کبا نبی کانی هغه را حضور ته واغی باندې الله داسې تباټو وجانهم کاثفین ماقوم یبه مناهر باطل پرستو دار ته دین زوینه ورانه او نتیجه په دغې سي بیا د دین جهه په دې پوښتې پته ورانه لنی سي د دین زوینه ورانه لنی سي کچې دې اراده کړي له دا انجام بدغه تي لګېدای په راهو علامه ذلیلتای تباکې به درما نه هات پاتل پرسو آ سورې قریش وا د دنیا سربې مين نه کې د دنیا لپاره لړنه له سفاری کې غوړي کې بیا یې له دې زموږ کې به ګرم دی له دې په دنیا کې به ګرزی تجارتونو په سیمال دولت پتي نو الله وايي قال يا حضور په هاذا البيت په کار دي چې د ریب د پوری عبادت وکړې دنیا کارو مخدد نه داو ضرورت لري معنا فائدہ دا چې دنیا پرې کله با بدای باندې غالب وي ترونو معنا ہے سوره ماون کې ذکر کولا ان کډا یې مال خوړې یې مان سره ظلم کړي او هغه معمولی څه وےم نو نن ماول ا چې بیان د هکو یې اړی باندې تفصیل نه لګی دا به مننه کوي د بیان باندې کوي راغلي راځي نه هیڅ څو اور ذکر کوي اخر کې نورو قران کریم کې پورا تفصیل نه په ځای دا پرستو د باسی پرستو داغه تفصیل غا ته ترسه ویل او اخر دا د ماتون خلاصہ ذکر کوي انا چې بدل <سؤال> پرستو څلو نه کيجهرکي بیا څلو سرتون کي دا پرستو نه کيخې یا پرستو دي يوه نه تا دا څوري کو سر کي عبادتي بدلي او عبادتي مالي بد الله کي ان اپا نه کل کو سر وصل لي ربک وان فر ان ثانيا كه ده دین کار عبادتي بدلي او عبادتی مالی دا بز اللہ کئی. نو سکر دری عبادتی بدنی او عبادتی مالی دا اللہو کئی. اللہ, اللہ ضربلے کی شرک پیدا نکی. نو دنیا کی دا غیر سمردہ دا چی ان نسانیہ کبو علاق در. اللہو ایس تا اللہ دشمن با گوندیستہ نوی. تا دشمن با تباکم. لیکن او شردان چی تا سو عبادتی بدنی او عبادتی مالی اللہو کئی. ذکر الله و تعالی سورہ ال عمران دی وانتم ان کنتم مؤمنین تاسو به چت یی دلان دروړ کی تاسو به چتی په اتباع د دلیل سره هشدار ان کنتم مؤمنین تاسو د الله په ذات باندې اعتماد یقین او باور مزبوطی بیا سورہ کافیدون کې بل نه کا داه پرست بیان نه اذا لا دین بسمان سره په بیکار کړي او نبی الاسلام تعالی حکم کوي کی اعلان وکړو دانا د دین د من دی هغه نه یری جما هغه اعلان وکولی یا ایوان کافر دی کوفر کوي کافر وایا د تا کم عمل کې دا تا کوفر دی شرک ای هغه اوه دی چې د تا عمل له شرک دی به توبه کړي هغه د مصریګانو بیان شوی برائت من الله د الله تر اف نوتا د بایکا اعلان وکړ او سلے کافرون کے کافرانو سا خطاب دیتی. نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی کافرانو سا ویا لا آبود ما تابدون تا تا سوشی پر کمان طریقہ عبادت کوئی ودی طریقہ مندنکو اگر کافرانو عبادت کوئی دا اللہ نا کورن بے توافو نا کورن حجو نا بے کور موزون نا کور سلے انفار کی دیسی وی وماکان صلاة ومند الویت اللہ مکان و وینځه دلته مې د نهو کې باره اخیره مړه ای به منسوب له بیت الله کې حاجان ته وګوار کولای خدمت ته کولو دغه ته لا تعمیر کولو سورې توبه کې تفصیل بیان کیږي نه یوه عبادت کولو خدای عبادت هغه په خپل تریکه باندې کولو نبی اسلام تعالی د خپل پیغام بری او رسالت ورکون د عبادت طریقې و تو دا طریقہ غي نه منه لږ لویر اسلام دا الله اعلان کوي چې دوی ته ځمات تاسو وروي کا دا طریقہ باندې دا تاسو په نو کوم لکه کله دین د مسلمان سره تاسو وروي کا نو سوره النصر کې بیا وایي اذا جاء نصر الله نوصر وذا اخرت سوره ته په یو سنتونه دي نه رو بیا بل څنګه نه راغل دا دې سوره او شده توبه چیده نو دا 111 نمبر ده، آگه که ده بایکاٹ ایلا نو سره کرده ده بایکاٹ ایلا نو کو ده اللہ امداد را لو، اذا جا اناسر الله کرده چیده ده اللہ ده دین دوشمن سره بایکاٹو کې نو سره بیاوی تیرا زیوازی پاتیده، نو زیوازی بانی اللہ او ایزا بده امداد پوم او خلک مت ګورې چې دا الله دین باندې غیرت او کې الله غیرت کې تاسو سره غیرت کې سره کوي ی دې دین د مشنانو سره لایکاتو الله په دین باندې غیرتو کو یو الله په تایم داد کوي اذاجه انصر الله والفتح ورائت ان تاسو په دین الله اقواجه دا لایم دا چې راځي په صلات پر دلي ډېر داخلي بیا وې دین کې او بیا دا پر سنه بیان یو وګ موږ مور تکي یاد خیال ذرہ کی تکبر رچ دماغ ہڑیر لے کار ہڑیر اترے لیوکا اور دا فلک گیدہ ناکا دا زما کو تبلیغانی زما کو بیانانی زما کو درسونی بانی دا چون دئیے کی دسانیسی ذرہ کی تکبر رانی سے فصلم دی رفک دا اللہ حمد پھکی بیان ہوا اللہ تذبیح ہوا اللہ ہم نے ہوا اور اللہ نے بک کلام وګوره حق ادا نه کو څنګه چې سا د توهي ساره قرآن حق نه هغه حق موږ نه کړل هغه موادنه نو الله نه په فن واجب لري چې صح اجدیده کوي تکبر رانی نو ویرانې کنه چې تاکي اجدیده نه د الله دینګومنت ردی بای کاټ کو الله سره د رابطه پایم کا نسبت الله حسرت الله کبیا لاهی هغه اجیریس تمرہ ذکر کوي دې دین دشمن دا الله سبحانه کی سوره تن سوره قوثر کې وی سوره قوثر کې چې ان تامع اکبر والافتر دې دین دشمن خار دشمن کې دې دین دشمن عرب مونږ بيبلې هغه تبا چې څنګه تبا چې سوره لہب کې دا و کولا و کلا دا چې تبا چې څنګه بلهب تبا او بیا دې دموګور ته بلهب وګرا انا نبی علیہ السلام ثرو او د ای ترو چې د نبی علیہ السلام په پیدائش باندې د خوشاله لوین زاده کړ Eid Milad Un Nabi د هغه بنیا دی چې د Eid Milad Un Nabi دا مناوي د دې بنیاد اوبله ده او هغه د نبی علیہ السلام او چې د نبی علیہ السلام د میتن خلاف دا اللہ دا حکم دا اللہ دا توحید قرآن خلافو نا اللہ دیل نوبری چیزا دا زمانا پیغمبر ترلی نا الله و جیدی تباشي او تبابو وی او مال او دولت دلیست پیداورت نو پا سورت اللہب که او نمونہ د امدادو کولا نا دا اللہ دا بین دشمن تباشی و پیزاتا تاوا رسوا نو سورت اللہوی جیدی اللہ توحید او بیان کا هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا انصار کې کوم درسونه کون بايي کې دونکو تفسیر موږ اخره دي او سره اخلاص دې نه دا ګنټه درسې زمصار په 25 ورځې کې په 25 ګڼو کې لګوني تفسیر بايي کې کړه قرآن لري تفسیر نو کې دنیا د دنیا په چاळा قرآن نه لګل لري دې لپاره دا ايلاي کلمت الله ورس دا الله توحید په منځ کې عام په توحید باندې چې ټول مور لګي نو دا نه تللی او قرآن مقصد مسله دې هغه دااندہ توحید دی چې کله دا مسله دی دغلا زړه لري پریوته نو دا مسله بیان کړه قل هو الله احد او یا لا الا دی چې دا تاسو ته وښنه کوي مثله کانه وایي چې الله تو که ومر رحمان رحمان سوک دې الله تو دا الله کې ثابت تبوستوي نو هغه یو دی نو یو خدای او زمي او زمي ما هاريو چرایو دي یو والد کي فرق دي الله داسیو نه کي الله الصمد الله بنياذ دي الله يوست مد الیه په قواید اوازه تکلیفونو کي اواز کي دي دي تاسو کو یو کي تکلیف کو جاننه کیدره کوله الله يو دي خو ذات او صفاتو کي شريك نشتا او تا فقاحت نو پېچړوالې کیداو تا مؤمنین نه وو دي اکه ایران او مشرکان مشرکانو تکلیف کې الله رحمت وکولو دوه زماني انسان ته مؤمنه او مسلمانان په هغه باندې کوم تکلیف راځي نه وایي تم دی کیدې چې قرآن رانګا نږدې دلته اوسه او بیا خاص کر پنجاب کې م سره الحمدللہ ا کونشي وکته په پیلي دخلته زموږ په قران او سنت دا درڅنه مختلف خلک مختلف علماي کرام مختلف جماعتونه په قران او سنت خدمت کوي الله دې د ټولو هغه خدمت او کوششونه په خپل دربار کې قبول ومومي او الله دې د دینار په څلکو دینار د دیني مراکز په حفاظت دګنن څه با هغه خطرناک دور دی چې د دین مراکز او د دیندار خلکو خلاف یو منظم سازد روان دی کومه وی دي نشي څنګه چې ابراهیم هغه ترجان وکړې دو دا په اميا ولسو او عربابیل کاری باندې الله سبحانه تعالی کومه وی دي نشي دا چا څنګه ورته دي الله نه وڅېدې دي نه احسو که دا اللہ دین کار کوي د الله دا پارا چکتا اغا اجزان وی کمزوری وي او دا چاکار که که دا اغا کمزوری دایگر اغا زورور ده اغا بانی سوک زورور نیشتا اللہو یزمدو الیه فی الحوای او دا الله امتحانات تفیده نیکان و خلکون امتحانات دمیر اسلام کرمائی نیکان و خلکو بانی انبیاء علم السلام بانی زیاد امتحانات رد اغایی نروسه تی اللہ تا سمر یو سری نیز دیوی نو پا امتحانات بانیش انتحانات دیات رد او بیعظمون شیخ و القرآن مولانا مولتویف تیب ای بار بار پدرسونو که دا خبره کئی تکلیفون و موسیبتون دا دره کسم دی یو سری دا دین کار کئی نو اغا بانی تکلیفون علیه مسلام اغایی به هر وقت دا اللہ تعوید بانی اغایی بانی تکلیفون و په ټول کې د دین کاري هغه باندې تکلیف او مصیبت ډیر دا دا آزاد نېږي دا تکلیف او مصیبت د دیندار خلکو چې راځي مؤمنانو مسلمانانو باندې راځي دا ګره نعمت وی حقیقت حقیقت کې دا نعمت یا کومه څه تکلیف او امتحان نه و دا کلا کلا په پورتو کې باندې ته پتونو مو شرانګو ای باندې باندې خبرې راته دی چې قیمتي یا خبره نه کولا وی چاله با نو كنير بابا بيتي دا <متحدث> ورته تويده ماغت <متحدث> دي په تقير بابا د چلوې جماله بچي دا کزمنه کوي الله ندر کوي نه نيستل بل پښتنو به یاده خبره کوله کله چې مسجد وازه کوي زينه وازه کوي پښتانه سوی وي دیاله کچه تغم کو دا وکه وي دیاله کچه تغم کو تغم ولا نو هغه حقیقت ته رو جوړه دا حقیقت کې نو د دین کار کې تکلیفونه مصیبتونه دا چې دینو حقیقت کې دا څالوي وشالې څنګه یې دا داسې وي لکه دا ځانې کپړې مونږه شوو زوږه کې نه کېږي کنه دې کپري واتی بډي باندې کې دایینو بیا موږ د څوک روزانه کپڑے بدلې شو په درې موروثه په درې موروثه په سه‌فته کې او د وګړو په لویه په میاشتو میاشتو په یو جوړه بچي ده دا کار ته کی ګرمینه وي یخنی وي راځمېږي وینځي مدوږیږي وینځي نه ځکه لاره بغېدل ګول جوړه تر لاره بغې زنانه کوو چې په را بغی بغې یا واشینګ ماشين کې واځنه وایي چې ثاني د دا وله دا اخیلی بل لريږي دا دا و, و کی کی دا خيري دې نه دا نن لريږي دا ته کوم ځوا مې راوانه او وګو کې دا څه غلونه بيارو چې دا خيري دې په دې نه لريږي دا خيري تنافدا څخه تر لريږي چې بیا غوا ځانانه جامې ووټینګ ماشین نه راوځي او وګورې چې هغه بیا نن ټوليږي به نو توه چې یو چې شنو به یې بیا زميږی سره جامې ووټینګ او کومږي ګوري کوم جا ولا مزان او چې ګلو و دا غوړي وته مو مؤمنان مسلمانان چې انبياله مسالم باغې کې تګنيګونو راځه دا د رځي باندې او ما څو ني او مؤمنان مسلمانان تګنيګونو چې ودونو باندې سفر کوي لاي غنونه الله ما کوي دا غنونه چې د نبیینو لګې راګريږي ور کوي دا صفه کوي يې فريګونو باندې غنونه دا او کافر او مشرک باندې هم تکیف راځي دا غي الله دې لګي باقی پاچی تو دا خبران که دا کم خلق مومنانو تا دیندارو خلکو تا پروسو خلکو تا تکلیفون نرست. دا غی مثال د سابون دی. سابون چیدن آغی بانی سره جامین ویزی او چیلام وینو ځانم پی صفا کوي دا سابون نا چی اغاو ببیا او بایگنو اغا وبا بیا, بیا گندنانای شو بگی. دا دی بیردین خلکو مثال د سابون دی. یا مومنان مسلمانان دیندار خلق از پرست حق دا په الله اوهین زیاتی یا بناونه بنا صفات او غندنه نه کیه او بهي دي جهنم او نالو کې وداخلک بیا بهي او جہنم کې بسوي د تکلیفونه چې 50 عمر راځین دا څه علی خبر یا الله دنیا کې څه کوي معمولی دا چې راځینات نه لري کوي د دیندار خلکو باندې د بیون بدا حقیقت جناب علی بهبانی و تنیر اروان انسانه کی رسیتمبر جو تسلی مضمون مالی کلی ہر تغیر سے سنا آتی ہے فہم فہم انسان مالی لا مختلف حالات رذی کلا رذی کلا سبی کلا یوری کلو رجی کنا بارانی کرے کرے غریب کمال دار کلا چاسمن کلا بیماری پہ حال ہو سنچ کی دے سر تو تانوں پہ حال بانیو اللہ دا تغییران دي دا دیکی آر یو تغییر کی با تصوش کی تکلیف شراشی سبا تصوشو که سمانا و تاینی شویده اللہ تبا کې که دکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ و تاینی رالو لو وی باران نکی آو تا استخفار وار وی باتی منی سوالات منی سوی استخفار وار مان دولت را زرنی سوی استخفار وار وکنہ واره د ګنونو الله یې نجې سره لاوته هاريو کا حضرت مره ديال الله تعالی او توفر من تاسګې ممکن ندی ویږي جنو عليه السلام یې فقلتن تانفير اورم بقون انه كنا فررا يرجن سماع عليكم مذررا دا یې نو کې له سماان تي پیا علاوه باندې مخنه واره بارنه بدربانی پچی ما لمن بينا بار دربان کړه باران نو ورما و یم دې کوم یم والم و بنین او په ماذن اولاد باندې مسعود کما یعنی څومره چې سړی د ګډان پهاتې نه الله د رځکی یاد الله وکړو نو سره اخلاسو نه خزانه د توحید او دد پررزق نو قل هو الله احد هوا یا ده الله یو دی ان غیا ده الله تمن الله بنیا زری اغه حاجتونه بي الله يمدو الیه بالحوائج اجلبونك يا غت حاجتي چې بل خو کووري اغام به وېقول والله احد اغه بیا بلته وای نا مغه وېقول اغه بیا بلته وجتم داسې وای دې ته د هاريو مسلمان ډیوټی دا نبی اسلام د دنیا نن تشریح اور نبی علیہ السلام اعظم میشن اور قران کریم هغه پاتې دی دا د دې عمر ډیوټي الله له غوړه څنګه جن نبی علیہ السلام ته الله هو تم گئی اقرا بسم الله به کلوی خان کا اولونو دا کتاب پرمدا د دنیا څنګه بي پیدا کړې ما خو کا چې دو نبی علیہ السلام امتم الله کوم گئی سلیم زمان یو کم دې سبا شنو مایاتی امت تاوکم کهی فاقر او ما تینسر من ال قرآن تینا دجانی رو لیدیا. فاقر او ما تینسر من ال قرآن لنیان تینسان ویده قرآن نام. ده امت دیوٹیم لگو لینده امت دیوٹی دا. او نبی علی السلام فرمائی بلیو وانی فالاو آیا قرآن سوئی زمانا اگر که یو آیاتی یو آیاتی تاکو دا بنتا بلیو انی ولا ایاس کا چه پیدا داهر کني ديده وي دي چا دلړه ډېر هافه زورږي چاته له کری نو چې تم را درجه کې څوک تار کوله شي فقطق الله مستعواتم سونه چې تا طاقت وي اوا متا هرګه نو کيو ايان یو ایاس ورته دی بلیو ځکه نبی عليه السلام فرمای بلیو انی ولا ایاس وراسو یی زمانہ اگر که یو یاتی یو یاتی زکو دورت او ابن عباس رضی الله تعالی فرمای کن عالم ام تعلم ام خادم وانا تقران فتو لك عالم چې د یا تعلم چې د او یا خادم چې د قران کی یو درجه کی ځان دی سره نو څه کوي حالات نو دا هر یو دا وې سنان دا نزكو يقوله <تصفيق> والله آم و يدع الله يقعونه الله سمده الله بنيا جديه الله يسمد إليه في الحوايج لم ينس و لم يناده لا لا الله نساء نفيده و نتنسوك نفيده ندع الله فلاست ونزوه ولم يقول او شري نتيني الله نرى برابر سوق هیڅ سوق تعالی برابر نيستا دا الله صفات لري الله په لري خاص دی الله د یو دی کوم د الله صفات په صفات کې اکتاده غي وځري دا غو شي کوم او حیدر نيستا کله چې د توحید مسله دې راست دکلا کینه چې توحید جن نشو خزانه د علوم را لا د توحید خزانه را لزوته نو اجدی دول کلتونو کې لدې د حفاظت طریقې کوي دا که کړي لاڅی کاروبار او کمالدار چې دوبه تل از سعودي تل لاڅی اجاره تو مال دولت راځي په څیر لاڅی زدارې د حفاظت بیا د سره کې کوي دسو کې بانک کیږي او دسو کې بلې طریقې سره حفاظت کوي بیا د سره کې کوي یره دا خزانه کا مال دولت لرنه څه څه نه دي د توحید خزانه تا ثینیت الله را وستا ثینیت د توحید مسله ده نسبه هو زریبه د دشمنان دي غریثری د دشمن نن نن یې ډېر کم دی دشمنان غیرت کړه دې نه مالدان تری باندې راځي غریثری په پورت پات باندې پروتي څو څه سرلاند کې ودی یڅو په دتن و او چې کم مالدار وی چې اصل مال او دولت وی نا بنگلجو را تیراغینا ګڼدارم راتو کی پاره کې د بیلې کرنٹ مورتی دی تاسو کې داران ګاډم ساتي د شوی دې حادثه کی ځا سره بیا ګنمن ګرځي یار ما څوک نه تسبی تپې څو د کارو د نن سره خزانه بیا د سریاتی کی ته دوی خزانه هغه څینی تلغله دوی څه کر پیدا شو دا خزانه لا په ځما د دې دی عددان وړي حسد او کینه او بغض پکې درجاتي سات الله ورکی نا غیان په خپل باندې کې یونی په فرضوبانه قرانه کریم کې بیان مونیم دي کولې يو څه کول السلام هغه دا نه درجه ورکو یو دا قرونو نه زایلا نو خپل رونو پکې کې ورزول یو دا خپل رونو د لاسه پر تکلیف باندې یا خپل اسلام د خپل زمنو د لاسه سلوې خیال او بیان زته من الغني فوق ذين ليسکلانی یاکوب علیہ السلام ترګی داغم دپلچې تلویق کله ناو ټپټ نه لګیدا کالی مول غیبی دا ټپټ یوسف علیہ السلام زنديري ټپټ ورته نه و نو دا خزانه چې دا د دې بوسه طرف خپل وزرا حسد کوي پر دې بر کوي دا خزانه ودا نه اخلي پټایبا لکه زمیدار چې کله فسلو کوي او خپل کورسي اول کې قوتدار دې ته کومونی نه مارغان را دیو غدانہ ځمکنه نو باسي وکړي زمیدار ال مارغان سری زمګه کور نه کېده زمګه زمیدارې په خپل حق یوارې هغه نه جوړ په مونټرې نه لا زمیدار کی په خالي وې ته بیا دیاله مکه نو ودا ټکان هم په کوځو ورځو به عامر څنګه مو انشاء الله دې دا د نهولو او بیا چې کنا دا دانار زرغونه شي بیا ګډ چيله راځي ناغه 30 تر زرغون شوی ناغه کوي بیا یې یغین ابي ساتي او بیا چې ګرالویټین بیا وا مې تا ګډ ابي جا هغه چې کنا بیا دوی چې بیا زمدار ترورو سکول تړي بیا نو هغه دا ویږي چې بیا ورانګه ورته نه کوي په ستنه لا اږي کله فضل خوڅي نو کی زمیدار دغه نو مودې جوه رو نو بیا هغه راځي هغه درمونه تیار راچا غن جوار هغه پټهږي نو بیا داغي نه فضلتي د دې تر څو پوری کور دا لا غلا وډې نیو فضلې وډې نیو زمیدار تلغې پوری فلرزان هاجی کور دغه نو جوار ورو انسان باندې کی نو باندې پخلا د دنیا دا جنم داتې ای تر څو پهی سمبالتي وینم مرګ نه راغله واه په ربکه حتا یا کې تل یقین یودا دین دا والو آره او دې کم کلاس کی ترې وی کم جماعت کی زار امر رايم دهان بلل اول جماعت کی به یې باندې آره دا وال امتحان کې نو استاد نه او دوین جماعت کی درېم څلورم کم کلاس کی دین نه د مناسب امتحان اغنه نه چې څو کم درجه آ درجه کمه امتحان در باندې ځي نو امتحان کې ميا حدیث شریف څنګه امتحان یو پرمخت انسان او روان امتحان کیا بیا سره فلسفي او يا فېلتي هيا امتحانات د بلالزي خامکه هغه بنه دوايو ترکو اي پهولو امن و همدارتنه او ترځ چې امتحان د دنیا م لا دا. دنیا کې وسره ډېر امتحان نه پاس ډاکټر شي انجنير شي ثار هم پاس کرنی. ناځل څه ورګې کو نه ډاکټري کې ځان نلګي انجنيري کې ځان نګي اکثر ځان لای او چې پلار راځرو زموته سلام کوم تمه ته سلام کوي امتحانات واغل ځان نه پاتې او د خپل کوڅه خیال بناوي عزت دي ډېره ډېره محنت کړې ده هغه امتحانات ته سلام کوي د دې ترتیبونه برداشت دي د دې نه ډېرې ټاکبونه برداشت دي نو مخلوق وبلا سره وېګاټ کوي او فریسی برازیو تاتم السلام پی، سلام و نالیه پی. دا اللہ اغا فریسی برازیو اغا برازیو تاتم السلام پی. تبیبون امتحانان تی خزانه باقلان دن خزانه تا حفاظت تفاراق اس چل دا تخیی. تب اگر اللہ سر رابطہ نفرید گی. آتنا چی زرکی دینا تکبر راشی. یہ رب اسماغو قرآن دکو. تا قرآن درسم کوم بیانم کوم. قوضماغو علاقہ کی نیر قدر عزت تے او الله کرے رات تک کنه نه نه الله در برابر میت نه کړی مرګه سره بنا میت نه کړی الله تبا پسور اجیجی من الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد او اياك قل اعوذ من الفلق ويا بيان مرلن سناتون سنامو او زوبینم پن پننم تا ونن غرمو غره فن سنون کی صادق الاسباب سر امام ګرلی لهون کې سبا الله زمانه سینه د توحید مسله دنه کا قران می واردو زمې په سینې کې د توحید مسله الحمد الله راغلا نه لا د توحیده مسله زمانه کې قرغ او زدين خلقو لا پیدا ورکړه गंगा जहूर तैयारो कावा आ तोरा तैयारस पै गुस्लो ر سباتی नरौखतो सबा रोखतो न रोखतो ओ मलक राणाच हला जमासिने दावते कोलावका ओ दतौहीद ओ द सुन्नत अगरणागन दिने रोबा साला कि मलक राणाच कला के न می شرم خنان کو د شال د م خپل انقاتونه پتا سره دا خزانه د ناقصنه انتبا الله سره بيته کمه الله لبا ديږي الله تبارک و تعالی کې چې تکلیف را دي مصیبت را دي نو الله تبارک و تعالی کې نبی اسلام باندې چې تکلیف او مصیبت را لاله سوال ته حاجت به کومون دیو کو او الله سره عاجزي کو دا الله نبي سوال یا قیوم لا الہ الا انتا برحمت کا سغیصو اللہ لمیت سوال بولو یا قیوم اے ہمیشہ جندی زیادہ اے کون کی ازدادہ یا قیوم لا الہ الا انتا برحمت کا سغیصو تانا بغیر کلا حاجت رابر مسکل کچانیشتا ذو مہربانای باندې کان امداد غواره الله سره دا ويته <تصفيق> تای می ما کان کو بشاد المخلوقاتنا ومين سره غان في قن في دا وان قامو او دا شر دا پیرونو فلتي قرنسي تخلقو پرپګنديري ري پرپګنديري ما کوريغي بتق الله سره دا ويته پريويو ما مين سره نفارتاتي دلقادو نشد بکوون كناو او ورته کې سمجاله لاسو کې کې بس داخ خلاف پروپاګندې کوري او نو ته سره تعلق نه لري وایي انسان اذا حسندو او دا شرط هم ستون کې نه او کله یو حسد یو غبطه ده حسد دي دوی یو درجه ته لور کیو نعمت دوی نو خاصد هغه چې خلا حسد کوي ناغوي د دې نو اخلو مال راک بیتا حسد ہویا او یو رجت دی چی الله تا اللہ درجه ورکڑی نی نعمتی بکڑی نصد دا تمناو کی عرضو کی دا امید ظاهر کی چی اللہ دا د ری سنگ دا قرآن علم ورکڑی دے. او ذل ری کمال و درد ورکڑی چی ستا پلار کې لگی تا که عثمان غنی رضی اللہ عن طرانو چی بلا اللہ پلار کی لگولو نو اللہ دا تی دا قرآن چې دے بیانی خلقو تا تا در زاد پارا انا دغه ته زماتي نيته قران دنه کوم مانم دغه ته دينه خدمت وکم دا نه او حسد او کینه دي او چې لا څنګه واخه ما لري راک نه دي نو حسد دا هر یو ذرکی د هر یو انسان پر ذرکه حسد کوي دځکه جواب دګور نه د ذرکه یې نیو به ورته دي نو نقصان کنه کې اذا حسد کړه کړه حسد تختنه دخاره کړی نه نقصان نه یوسه دادا اللہ احسان دربانه او کو دا قرآن فهم او پو ادار که دا دینکار که دیو سری تاس را حسد که که من دا اوگر دا, دا محسومه لکته او دا دوم را مچلان مچلان نیگا خادن اومر که مچلانی او او دا دا قدر و ایزه شتا و زمین گلشتا دا زرک دار یو سنیده دی او ایزه خسد کله که که کارکی و دا غیه پرچار شروع که بیا خطر ناشی پرچار دینی نو که زرک دار دا ځلې راځي او نقصان هغه کېږي چې کلا لاږي اظهارږي ځکه وي اذافہسته کېنا لا خاصه خارجه ኣብيان نقصان دي ንدا خاصه چې تا سرکړي دغه ټول خزانه دې نه پاره تا مهنت کوو تکلیف دې برداشت کو الله تاسو څنګه کې ته توې خزانه واکول او دې مهنت څه کوي تا سرکينو کوو او حساس کې نو دا الله توې سره دې دشمني کوي نوټه با هڅه را جګر نه کیه سر الله سره راګی تاسای لکه یو مال پره څو مبلد دی د توحید او سنت د قران پرچار کئ نو دې سره بار کئ د معاشرې نه ستر بار کئ دا ورته وی با کی شرک دی بدعت دی نو دې ناګیرت کئ دې نه فاران تا د سره د شرک نه او د بدعتونو نه کوپرنا دته بابا دې د مو احیتی د مومن منتی د تعقید سره چې دې جنات سلاړ دی له بارایته دا سره احسان کول غواړي نو دا سره هغه ته د خپلې فائدې په تنه لایي نو هغه مخالفت کوي نو ته به مزاحمت وکې دې ته مزاحمت کوي او دې اوج نه او په دې چې توکو فر کېده کې دې مول شنو واه په مغرب کې مول فاصله دی یا نن دا غواثین رجا کړی نو دې څه نه ځانم ته وځي ها هغه پہلو کی او تا لا سنا پونا راکاګي خپل رات لاس کیږي خپل رات ماته او دا حق بیان باندې نو داوی مزاحمت او داوی مدافعتو هغه بیا صاف سره دې ډیوټی دا خپل حفاظت پکې هغه په قرآن کریم نموني ذکر کوي سورہ مایدې کې داهابې لو قابیل واقع ذکر کوي حابیل او قابیل عليهم السلام جن د یو قربانی عبادت الله قبول کاوه د بننه د حابیل غي قبول کړو د قابیل غي قبول لنکه نقابیل و دوی لا خپل لنکه د قابیل منه وزن دی د حابیل و دوی ان ما ی الله من المتقین هغه کې با اخلاصی تپاوني د سره الله قبول لنکه نو زم ما پچو ګرم دی نغاه د جزات نه نه علاوه دې تا ونیو سره فل د دفاعو کا د دفاع کې بیا سره مرسته دا به ریښتنه وي هغه بیا هغه فل ځان جهنم ته غولم خو دې جهنم ته مو وتا ته به هل مکووا نو کارا په هلو کې نه بیا ته فل د دفاعو او په دې باندې دا چې سره قربان غلرا له نو مسله دا ده چې دا غلط تا فکر غالو او تا فل د دفاع کولو دې دې منګو غایې ته کله د پاجې دا ضروري ده لازم نو که یو سره حساسه او کینو کوو څه یې تا سره نو حساسه ته اړتیا وړتې کیږي او چې کله ده اذا دا حساسه کار کې نو بیا وثال نوستان درکې نو بیا داږي یو مناسب علاج دې مو کې مناسب او اوا بیا ته کې ونه سره وړابه اذا حساسه بسم الله الرحمن الرحيم اول اعوذ برب الناس او وای و ناوانم پرابت قلق باننی ملک الننسو و وقتا دا قلق اله الننسو اجنترا دا خلقم اگران یو لفظ ذکر کی رب اله چه قرآن کریم شروع که دو نوول که الحمد لله ربنا دمینا خادا قده توب سی باتونا دون خاص صلال ری رب دا مخلوقات دو دے فالنکیر مخلوقات دے اغه رب دې ته کولې چې ستاسو تربيت د مور بګېډه کې الله کو یا د دنیا ترني بیا تاسو تربيت کړي الله دې کې اغه ذات سره ګرې شریف پیدا نه اغه رب نوږي تاخير کېات کو چې ګورې اغه دره قبره نه یې رلی اول قرآن سره دې رکمه قبره دا الله توحید دې ذکرو شروع دې پای کړو دې 3번 ګل پاږي باندې اول اعوذ بنن سو و انا وَرَبْدَ خَلْقُبَانِي فَازُمْكِنَ خَلْقُ مَنِكِنَّا وَاَغْدَانَ خَلْقُ إِلَاهِ النَّاسِ حَجَتْرَانَ خَلْقُ الشيخ القرآن مولانا محمد طاير نور الله محمد صدو وشيخ القرآن مولانا محمد طاير نور 5 شیف آغای وئی دیکھ در انسان در حالتا ذکر کئی در ماشون والی در زوان او در گودا والی کرا در ماشون بچه لو بکئی د چمور بلاریا سو کو دوی سپکادي ثواړنه هغه اړيو وی ویمم و نور ځای کادي وی ویمم او جس سے حوینی نار اخلي او اخلي منډلي هاري وخت ته په ځکه نه منډلو وکيو نه منډلو اړ اخلي خپل کوي د اصل ولا دې ته هدات يا اموي نچلو الله وتعالي موی پینیتو واته د پهی ا په چاراکا یوتی رہیږي نو ماشوم والدې الله ته ممتاز دي ور اخته ممتاز دي او پراک اخته تربیه څوک دی الله مله کین نا وعده ده حل ګرجه ځلې نوجوان یې سینه کې او په پتون کې زور راشي مې لري کبډي کوي نوجوانان کبډي دي کوي نوجوانان دي کوي چې داګه نه کوي آی سینه کې زور وي با سینه طاقت وي وچی کل اپی بانی معمولی غنی بیا کٹ گفرو دی بیا وائی وائی کئی بیا اللہ تا مونتاجی جانگی بیتر دیر دور اور سین کو که اللہ تبا مونتاج کے گئی اللہ نوچہ دے رہنے سے الہ النار لیکن بوداوالی اغا حالت تایشارہ دا اکلا سرے بودا شی نبیا فواغا حالتی آتا مونتاجی نبودا سرے جی ناغا بیا ور دکاندار نو ځان نسلو به نه ته ورغې د غثنی دیولي نو ځان نو څو سره مينل بیا بچو سره نو مينل نه کی بابا څنګه نو ځان نو څو دی راولې دکاندار سره چی اغله ردي دې په تلې دکان سره واثي هغه په دکان کې دغدري سلو 150 روپۍ آوادې واثي یو خپل بيتي دې و دراست کینو باغې خو چالي کینو ایدا خو په کې چوي ودې له نړۍ دا پندوله کومه پاتہ یو لذر ستر او دې له هغه ته ډېر چانی مې دا په کې کړا هغه دې له کو چالي دا نو تاسو چې موږ راوښیو په دې باندې بابا 150 چالي او بابا نو څو سره ملي کړي نو څه شي دا بابا شرمینه کوي کله ولا په وېسول کې کله ولا جونۍ کله ناسي او بابا نو سرمی شرمینه کوي دا مانځته چې بابا او نو نوځي او بابا چې ما تهجو بابا چې لاله چې منجو نو سا بابا لاله واني اغه ته نه ویولې اها په لاله باندې بابا نو شي تا نو سه بابا دې بابا ته کې لته نه ټوک ما ته ګورې چې بابا نو تا خبرې کوي بابا بیار چا ته محتاج اله ان الله دي چې راته خبرې تک ته ما چون بچي نوم الله نه الله ته محتاج دي یته په نوم الله ته محتاج او کو نو بیاخو ماللہ تا بیاخو خامکان تاری اٹیاتا موطاجی و دروارو حالاتو که اللہ تا موطاجی نو آغا رب گوری ایر نکی که هر وقتی تاگتا موطاجی امبیاء اللہ علیہ السلام بارکی داری این ام جسا کانو یساری اونا فی الخیراتی ویدعو لنا احرام و بونا همان وکانو لنا خاشعین امبیاء اللہ علیہ ان بیا د مسلام غمو خدای کباله ته محتاج اشاره دې خبرې سره انسان باندې مختلف کیسه حالات راځي هم مراد یو خوشالي مراد دغه هم خوشالي زموږه د خلکو د خیاله کی داس په حد کې نه نعمت دې مالداری نعمت دې او شالي نعمت دې او زموږه د خلکو په خیاله کې غريبي کې دا یو د عذاب دې بیماری ديرا دا ځمږه نه نه دا غریبي اعمالتري دا ټول امتحانات دي په دې باندې زمږه الله امتحانه کوي دنیا دې دا نه دا دنیا د امتحان ځای ده او زمږه امتحان الله څخه خدای امتحان څخه نو جديدا جديدا ده لکه سکول او کالج په پرتی هیڅ نه سبق ګراني او سبق اسانه درس کې ولته یې اړي سوالو کوښلی او ایکی گولونای خشتخشتر امونا و دور کنید، دنگ و صریح او غیل خسالی، او چی دا انگلیز پر سوی، یا دا سینس، که مستای او فیزس نو آگرانید، سلی نیولی بیارو دا گرانا پانتاد، دا امتحان دنیا کی امتحانات رازی، او دا امتحانات تو شکران کلا دا امتحان دا خسالی پر شکل کراش، او کلا دا غم پر شکل کراش، دا غم و خسالی دا دار امتحاناتی لکر سوری دې سمځه مبارکه الله په تایې پینته ماکه کې چې خوشالي دا امتحان دی کارکه ماکه کوئی تکلیف کېدای نه چې قام مننه انسانو اذا مان تلاه رغو وا سم هو نه ها مو ويقول انسان نه کله کله څنګه په پد باندې ردنه دا امتحان یو څکل لا نمو قران کی معجزہ دیدرا وانا ہم نعمت نور کی دیتا ہوں نہ یہ قول انسان ففرن اورن تک پرن ربی رب جمائیت من کو مال رام مال دار بکنے دت پھوکی کی طبیعت کس کرے او اللہ اللہ پاک کرے یہ نہ قبر کی ناغ تکبر اورورن پت لو کیر تکبر مال دار هغه دې دې نه دي دیندارا تلګداڅ نه کوي ما نه سره دروونی په لار راغلو کې پنج باندې رواني رايو لا صدا د لاس په هغه څوک دا حبته تکبر انداز دی په تکبر کې داغه تکبر مالمي دی نو دې ويا ما باندې د الله دې لوی فضل دی وايي کولون به اژرمان وينه په کرن غرورن تکبرن رت ما دتن کوما نارم ومای لما سلاه وقد راه لهن قوم ويقولون بي اهاننا ده بيان پرنسپل عام ما هم تعالو ها هرڅ کړي بيان کې بدبانغي نو ده بيان پرنسپل هغهકારે وقدره له هره نو اجديو غريب پر او ويقولون وايد رب جماس کو کمال نارو کو نه دی پته دونه باندې موټر یو ډرایور کړې ما دې سي لکلي وي ويقولون بي اهانن ويدي الى سكو قيد اللهنا ربي اهانن رب جماس کو کمال نارو وکړې نه امتحان يو شکایت الى الله نه يو شکایت من الله نه شکایت الى الله الله کا غم او درد کار دا بیترین طریقه دا یاقوب علی السلام وی اینما اشکو بسی واندی اناللہ یکنان لکارکو ما فلغم دردان اللہ تا اللہ تا فلغم درد کارکو مخلوق نی پڑکا نبی علی السلام مین کنون زندر رئی اتمان علمان سائب دنی خودا قزانو ندارا کتا فلغم دا دا مخلوق نی پڑکی اللہ لیت کارکی مخلوق تا ولګمپل یو لاس رابطه ته ایمان یقین سره وي د توحید مقصد څه دی چې الله سره جوړ تا منځ کې او د مخلوق نه لګیل ټول ها مخلوق سره د ټول د الله د کفاتې پاره او الله سره د جوړې د دې ته معنا مخروق د تر پرې پاه باندې د مبارک ته ګدایي اغه ته باڅه وي نو دمال او دونه باندې باڅی یو الله سره د دې دابې ته باندې باڅی دې نه نو غریب او مالداري امتحان دي اگه سوره انبیاء کی آتتیس گوهی وانا بلوكم و ایمتیان تونگا پتانسو بانی وانا بلوكم بیشاری وان خیلی فیدنا و ایمتیان تونگا پتانسو بانی فشارو پخیل سارو غمو کلا خوشالی بیالا غیر نمونی سوران د پیغمبرانو باندې امبيانو محمد عليهم السلام فرمایي مثال اسلام چې کله پیدا شو د لونبالا له لنته کې کول باندې mesti باندې خیانات باندې مور دڅه کې باندې د وخته دریا کې ورغلوله په دین سره 130 زړه د محمد اسلام سره قران پیټه داغه باندې چېګونه ډیر دي امبيان هم السلام باندې چېګونه زیات دي نبی اسلام یوزل بي الله شریف دیوان ډډا دوا یو څو اړین هغاو په ځیناو ته نو غره او نبی رسول اسلام ته فکر کې د ټول خلق بدله دی وي نبی اسلام مه مبارک تووینه ته څو څورانه ټکی او ټول هغه په تاریخ خاصې کې چې ټول خلق بدله دی وي تاسو په دې څه په کونی هڅرسته را راغئ ته به کندو ډوغه او پا نګي به وندل عربی او تفسیر او په مېن دې جوټو ته جوماي سوتوان سبیل الله الله اتوہ بڑی خبریں سنتے ہیں یہ خبریں رہی ہوئی تھا قرن سبانے تک یہ قوموں کی بدنیادی امتحانیں زیادتی اور خوش علیہ بیانم کہتے کلا امتحان کو خوش علیہ پر شکل <سؤال> کرانے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام لا روزی داؤد علیہ السلام اس لازی سلیمان علیہ او جوارا پیغمبرانوں او بادشاہاں نے کوئی جوارا داخل کیا سورہ نمر ایسا اللہ سمعیان کی داگئی بیان کہی کہ داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اگئی دا اللہ سے بیادہ گئی سمجھت سورہ انبیاء کے وچی یدون نعر ربا ورہبا او خوش آلے کولا پی نسم ہے سورہ نمر نلسم جبارہ وَلَقَنَا دَيْنَا دَوْلَا سُلِمَانَ عِلْمَا وَقَعْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ورقة ، لأنا كثير من عباد المؤمنين والعلاج ميناء تعودآ تعب редع 줄ى من تواصل الأربيل و pianSolaymanl al-Sumim قال يأكيدون الضوء اللاعر رزي پر لاود الاسلام و corel 만들 درع دعناتور فتنتور خ Pfizer ورقة خبزر الدعون یو والا کړیو پډیر باندې ګانو خپل مو مینانو باندې او سليمان له سنام بیا څنګه سپیا دای ووونه او داوډ او میراث قوم کې سليمان نے سلام د سلام نا د علم او وقاله سليمان نے سلام یا ايو ان ناس اي خلق ايلان تي خلق ته یا ايو ان ناس اي خلق ولنه منه دي توي ته دي نعمت د نعمت څخه تو ولې منه منه ته تمپرې په دې څېریم غته خبرې د مارغانو ووون سينه من کل شی اه ارقنه شه دیم غته هر زرو شه دبانته کل ورغري دی اگر سره ولې دې خبره نه وکولې دنیا خبره نه یم مطلب دا دنیا کیه یو اکثر دې غا صوت کنه اکثریت ده پره کل ورپی دا نه شه دیم غته هر زرو شه دبانته ان هذا نو القدر المبین یقینا ونادى بهن كهانا او بیا ورپتي سليمان عليه السلام بیاوي نور لسما ينت فاطمه حثما قائ كمن وقال رب اوديني ان اذكر نعمتك التي انمت علي وانا ودييا وان امنن كن ترجوه وان اغفر لي السلام باستاني لاغه بیان پیډه ګرکمې طریقې ته امه گئی درا روانا خپل <سؤال> کوجو شرې دې ممه گئی چې دا نام خپل <سؤال> کوم ته وی چې خپل كله تدنسي يا يونم كله متاکه نه فلانه تمنا كن سليمان وجو ورو الله سليمان عليه او داغه لذكر کوم خپل اندې دې ايته السلام دې مي گئی خبري وري ورې نه وخیار نه گئی د سليمان عليه السلام ته ميغي وي د مال سره کي یې خيزو پیغمبر مې سره نو واره نا ميغي ډېر وخیار ته دې جیتني رزقي وځي الله کوم لرې کوم کار کړې أغينه راته لږ کوم عمرې درا کړې أغينه راته لږ مې سليمان السلام خو سره سره اس ته ہذا زماني بادشاہ یہ وزیر لا توے یہ غوارہ غوار در کوما مکو با یو دین جو جو با غریب ان سے ملتے ہیں جن کرم لے جربزمہ کلی لیس تو ز اگر می گئی تم دا بیان کرے او اللہ اگر دیر کھوتے داے پنن با نی تمی بھی پنن با نی روح قرآن کرا سورۃ النمل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَقَالَ لِأَهْلِهِ ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ﴾ وَقَالَ لِسُلَيْمَانَ نَبِيًّا رَّبِّ ٱرْحَمْنِ وَٱغْفِرْ لِي وَأَوْرِثْنِي مُلْكَهُ ۖ إِنَّكَ وَلِيٌّ كَرِيمٌ وَإِذْ قَالَ لِسُلَيْمَانَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وانا اني دلیو کومونو پرزمان باندې وانا منن سالانو او توفیق راکې چې زمونو کومن یکاو لاسینه کومن سرځاو چې تاو پکه اغیلاران چې تراسی دی باغبان نه و داخلین یو داخل کی مان راو غرام دي چا په ملوان باندې تاسو رمې باندې کن صالمین وبنیغان سان نه غانو قال النبي عمر او السلام اوې نگانو خلقو ته می داخله یې نگانو خلقو په جمعات کې په ټنه کې ډېرې وی هنو پای باندې څه کارې ودالي او به اثر یې اصحاب که حق سره دې د خلې دي دا تا ګندل کوي ته د کرسپی را ته وایي نه دې څلوه اندي او الله دې دا اصحاب که یانې کانو په نگانو او په جماعت کې ټولي کې دي نو قران کې دا غسبېم را دي او قابلام بی هیومن او قلب قابلام بی دکل مديه الفه حدیث کلیه قرانی او غربا لبنيږي نو کله د هیلول کیږي نو هغه څه چې هغه د نگانو په جماعت کې د هغه خپل من د قران کې نو د دې په لاره سره راغلی دا هیلي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي یي دا درې لوګان ګلاندی او اتر وانلنه وی بدلنه دي نو دې کان فجمات کې سليمان عليه السلام او بیا وې مور په دې یو وري 8 نمبر 40 سليمان عليه السلام وې الله منه امتحان کړو ها بالا حاجه مين غزنبي خلاص کیو تاسو بلکیس ورو مسلمان اسلام من صلي ربي وين تو ني ماناني سلام دارا بن ترم زماناني ميا بلو اني ااسکرو ام اقورو دينا بان كميا نكي په ما بانني ااسکرو ايا جو شکور باثم ام غورخا جو پر کوما نا ذکری توما کو پرا ني وئن دمایو ټول دینان دی یقینن فائدې د شکر نه پانا کول ځان نو ومان کمل چتنه شکر وکاو وئن نو بي فنيون کریم یقینا اتمه به پروا نه او عزت مند نه ثنو الله ثمتچل کي بسم الله الرحمن الرحيم مالک مالک الناس وان دعنا من كل إله إلا هو قد خلق من تن وسخر بالقنان سو دعنا وسور شیطان بدا تو سد په خپل بزګلی ده خپل او پټی څنګه بودیګهر کوي او څه باندې شیطانان جذبو کېني اته مې بارا جي شروع کې اول مقدمهات کوي یا ترنه یې شيطان نه شیطان نو پیریاند دوکیس مې شیطانان په څیر جنې شیطان دا دا څوځې دې دی دا دین خلاف وکړي د مسئله خلاف وکړي الزی سارا یو انفسو دې زذور الناس جو څوځې دې په شنو نا خلقو کې منن جن نه دی و الناس دا پیریانو نه انسانانو ناسې اڅینې دې ولجن چې پیریانو شیطان دا بخلاف کوي دا خزانه متا نطبق اللہ تعالی تعلقات حدیث ترمذی شریف کی دیکھنا قران ختم کی نبی دیوان پر ایک دفعہ میں بے سر نہ شروع گان جیسے انسان الجن نشیداراں ہوا اس سے جن کے شیطان نہی داخل اللہ رو یہ نہ نوغان کې راځي نو اسکول روانور څنګه ګران کارونه دي هغه یې تدلی دا ورانی کې افاری پرکول روان کېو فصلینه کشتي د زمیدار کوله مو کوي خو بیا غریبو کیداریم کې هغه نه ګرځي تاریخ را سروګ د اسکول رواني اسکول روان کوه نا فصل برابر ته تباكي فصل برابر نه تپي د اسکول غوډو تړلو باندې وایي تته با هغه وړاندې ته په فلم بے شروع گاند جاگا انسی و جننی شیطان اگل پتاو لگی که را دا مالک تیف حسلنے دے نگوش پولو ما تڑو لگ دیکھر زیدہ بین دیسو کی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد رمدلالمین لغد دوسی بسنا چون خان صلی اللہ لنی خراب دماغلون قان تولی والنکر دماغلون قان تولی الرحمن عام میروبان نی الرحیم و ا مې او خاص مې رو باندې او قران کریمو نه نه تجربهونی کتاب دی نه دا چا دې سره تعلق وی نو دې کې او کمال دې قران کې دې سره څومره ستاسو تعلق زیاتېږي نو تاسو ورکه کوي څومره دې تعلق ډېریږي نو تاسو ته بزن ورکه ښکاري دا کمال دې قران دې کا الله تسریري ذکیګا قران الله قبل دې ثلاثه زړینې ځکیون دې بوچتی ګره ور کېږي د دنیا اکثر ګوره ما باچا تا هو دیو تا ګورنتا هیڅ دې د ډېسي ته چې شو دا یم چې عوام لاک نو کله دې کوم چې سره دنیا دا پرې ګوره کنه دنیا سره نو چې ته الله د نې ځکيږي قران سره ستاسو تمره تعلق او څومره تا تفهم او کویا الله درګي او ته الله ته لیدګي نو پتا کې به تکبر راځي کاتب ايجالذین چې ساری برداشت نه دي الله ته لیدګي نو تکي وویر راځي دا قرآن کمال دی نه چې کوم سړی کې د ته څومره د کویا زیاتګي د خپل هټه نو فهم مطابق او ته چې دا کمال دی او کنا دته فهم او کویا علم زیاتګي د دفتر مګری دې سره لاړو ځان داغه نشه کې نه باسه دفتر نه میرو نه چې څه لا تر کومې بل راځي نه الله ته کینې دې کېږي عظمت بدر کې لکه هو نبی عليه السلام تعالی فرمایي پس سبحانه ربک اوصف کر پورا تنه کوي مړګ نه دې ځيږي او الله ته دې دیکيږي مطلب الله حمد او سلام وي الله تبا جيږي قرآن کریم او من دا یو کړيږي با وني کتاب اږي با کتاب دی او ځکه پیريانو چې کنا ورې دلیو نه ايتهګه ان سمه نو قرانم جمع يقينا ورې دلم ګا قران يو اږي با کتاب دی اږي با کتاب مو دی دا خبرې ونی ته سمې ورې مند انسان او الله کفر کوڅه کنا ځکه الله دېته حتى يسمع كلام الله دې تکړه كلام الله واذا الله نو دا د سورتون د قران کریم نو قران کریم د مثال یو باغ د دبا او دا هر یو سورت په د باغ مثال له وونه لرو میوي ني دا مختلف سورتونه دي په کې مختلف مختلف میوي په یو کې دا هر یو ني او مختلف قسمه بولي بكي لكې له خون جدايد انا جدا سيد جداوي د پن جداوی، جدا جدا پندونی، تا صدا قرآن کریمم، حالی او صورت او، نای او جدا جدا پند کئی، کوری پاتیحات تیرون قدی که دور قرآن کریم اراغوند کرده، تا دور قرآن کریم، نچوڑا و قولاسات ازدکا قرآن کریم کی آتم و ذکر کئی، توحید رسالت صداقت القتاب ایمان بالآخلت، جہاد انفاق تنظیم او آداب، تا عتم صدا قرآن کی ذکر کئی او درنول دي دي رول او نسوره او خلاصه بیا د الله توحید څنګه که د الله د دوی د قران چاره رسول لبی د نبی د صداقت رسالت یو منلو د دې بیان چا کړه کې د دې الله بیان دي دا کتاب دي او جې د قران صداقت یو منلو نو سالورم سا قرآن دا آخرت بیان دے جا خیلت کی باللہ دا نیسا کتا بخشی و بالآخرت دو میوکی نبیع دا دی سلور و مسلو دا پارا مجاہدہ پکار دا مجاہدہ بکی نبیع انزم و مسلو کدا دیا جیحاد دے مجاہدہ بکی کوشش بکی و دا جیحاد دیا دیان نس مراسی تیاغن درس تا سوری دیلی ویلی بو مجدگری بومی او بیترین جیحاد تی دے نارسته دې وراني کریم لوی jihad ستوي سورہ فرقان آی 53 کې ویوځا اے دوم بیادان کبیر او jihad کو د دې جنام په بیان نورو قرآن باندې jihadن کبیرام قرآن بیان دا کوي jihad کبیر وتا الله وی کبیر وته څه کوي تیر تیر الله ستړيږي د نړۍ نه لری کوي مخلوق نه لری کوي الله ستړيږي نو جهاد دریو منلو نو جهاد خو جادا د انسان په تکلیف کې د دین باندې به مال لګي نو انفاق بیا اوربته تنظیمو د تنظیم نه مورې د کارونو کې اسلام مسلمانانو کې بل نظم یو بل تروا داون کوې نه د خوب په جماعت تر تنظیم سربدار کارته او اتمه صبره ادب د جتا موذبیت او کی ادب ری دمشد او د کشر درجه پی جنې هیڅ د مراتي پی جنې مشران کثران ته پر سر لاس راکړي او کثران مشران, مشران کی عزت کړي نصاستا تنظیم او جماعت د ابو موجودي دا اتمه زمين کو د قرآن کې بیانې سورې بقره کې د دینا سلور مسلې داغه توو نیوضاحت کړي توحید رسالت jihad او انصاف او د دې ال عمران کې موږ د څلور مسلې له نزيست بیان کئ موږ یې نه ساه کې دا د معاشره اسلام کې اسلامه معاشره د پاتہ او د عوامو ترمنځ د احکام ذکر کئ د سورت دې هيڅو اواله ایته کشفان تاسکام بین الریاته چې عوامو خپل منځي څنګه وقفيږي نو د سری نسہ اونه لټکه هغه سپاره چې کانګی تاسو په خپل منځ یو بل ترڅنګ تعلقات دي او بیا دوی مې څه کې تاسو هم څنګه ذکر او عوام نن دا خپل منځ کې څنګه وکیږي هغه بیا دا ډیرو ټلو به یاندي د سری بیا مسئله د توحید بیانې او نظر تغیر څنګه غیر لابع نديرځي څلور مسئله شنو چې بیانې تحریمات الله تحریمات او عبادو لیزور نه او نزور نه عبادت یہ اللہ پننظرنیاز منافقت ورکی اور غیر اللہ پن موتی تا جو مقصد سیدی بدی با نے اعمال کیلا پن اللہ پننظرنیاز منافقت ورکی گرانی اور کیدا عبادت تھی تھا دمحلو پن مو اور کی اللہ عبادت حرام کیا حرام گنے بندگان کچھ جن کچھ حرام کیا حرام گنے اور اللہ پننظرنیاز منافقت یا سور انام کے یا مکمل رد تے در شرکیات ہو حضرت عزیز قراری سور انام دکلا نازلے دو جا ٹول پیوزل نازلتے ہوئے او یا جنب فریشتی دی صدر سرام لازمان نراکشے ہوئے دیکھتے دوست در شرکیات و رد توحید مطلبہ کی بیانی اور در شرکیات و رد پگی تے دو اکیتما شرک و شرک اعتقادی اور شرک دشرک اعتقادی څلور اقسام او شرک په علم صرف په تللم صرف په دعا او صرف په عبادت او شرک دی دو اقسام دحریم ما اهل الله او تحلیل ما حرم الله دا نه چې څهونه حرام کړي یا حرام وګڼي چې الله حلال کړي یا حلال دا ټول اقسام دشرک په سری انام کې ورڅکئ او مثلا توحید دعاو توحید ذکر کوي یو نه طلب دي صورت کې اور سوره الانام کے دا بیان چل گئی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام لا تمثلہ بیان ہے او تو ہننی اراقم وقاموا في زلال مبين یقینا بینی مثالا دا پورا شروع سوره مریم کی رضیہ دار دے وہ جننی ملیاں پورا ہمیشہ کڑ دے ابراہیم علیہ السلام وتی باجی زما ده سلامونه له زما دانا بی ادبای نه ته بچی بی ادبی نه کوم لارم نه کو میر نه پری قوم نو باطاله مثلا بیان ک غیب ور کی واسو ور کی وا دولو مش میان میاستی وتی خجا کونه طبقات کبرا دای نثار ديتی مش پر میا بچا خیرات کول د ابراہیم علیہ السلام دزول لبا لرگی خلق را ج مکول خیرات پہ کول زیات لرگی او خسرت ابراہیم علیہ السلام دلاو ور کې ورځولو ابراهيم عليه السلام او الله تاسو په متابلني څه وله ور دي اور کې د تاسو ته تاسو کتې الله الله او ته قلنا يا نا ركني برتم والسلام الله ابراهيم تورم بياکي الله او ته ویاڅا ته انام کي د شرکيات رد مکمل کو کل چې تاسو د شرکيات رد مکمل کو یو دا او چې ټول الله د توید خلاف دي دا په دربان له قدمه څو نيروباري نو سوره আরাف کې بیا تسلی ورته دراراف کې دری مسله بیانې فنایا کون فی انسان نه کحن جنو پسری دی پسینان تا کې څنګه ورند رسول د توحید مسله چې په اخلاص سره د زړه اخلاص بیان ک څنګه د قرآن بیان کړی را نو خلق باندې خلاف او دیم اتتباه مهونځنا 인터뷰 ما او څنګه هلته کوم مې به کوم تاسو له دې او دریمه مثلا فل و يا ما خپنه انسان د رحمت ديال الله پر ګبند د د بنده حق ورکه امام ابن تیم رحم الله فرمای لله یا کن لا يكون لهری ولی ام بی اقنمهم قانی لا تجلون قین قواهن من غیر تبین و فرقان هداله تا کی کو داله حدا د بندار جدا الله داله حق ورکه بنده دا اللہ توحید بیان کا مسور آرام کی بیان دا ہشپد و واکیات دلائل نقلی باکی شپد بیان نہیں اور دا یو تو انبیاء علیہ السلام بیان باکی کہی نوح علیہ السلام آقوم دا مسئلہ بیان نہیں نرنیم سواکالے بیان کروا نوح علیہ السلام و یا قوم ایبداللہ مانکم من الہین غیروہ و قوم ڈی باندر ڈنم سامو کئی اللہ تاو عبادت کی دری اجزاو یرکتا مومین درس کے بتا سلزا کری ری جیتا دری وائیوزی شنائی تا کامل عبادت ہوئی حالی اوپی رمبر نو حالی سلام یا قومی بدنلاحا مالکم من الہی نیرو واقمان زمان ڈی باندر ڈنم سامو کئی اللہ تاو यारा न पर तुम पैदारलान तमा से तुम पैदाारला था मिना न प तुम पैदारला थार हा उदरेसरा हुई याँ कमे बुदुनलाहा मानकुममिन इला हिन्रो हो वा पमा समा दे बाद तुनक समु के अना था वारे रेसलाम हु याँ कमे बुदुनला मानकुन इला हिन्रो वाफमा जमा दे बादर तुनक اولیاء سلام و یا قومِ بدلنا مانکم من الہی نیروحو یو اللہ رمضتی سورہ راکی تصریف ارخا جزر بانت انگی او نوٹیک تصریف انت انگی او سرے رازی او تا اللہ سنراکا کی او بینہ دراکا کی اولا در تبندئی دی اللہ تو ہی دربانی بندئی قرآن دربانی بندئی اغفی ہے لیکن جاوتا سکے نسولِ انفال کی بیادتی ہے چل خید ہے جنگ چل خید أشبك في جهاد سياء بياني فلق وضياء أيوالذي نامنو ترى. فلقنا محك مومنان منظم كي. مومنان توي. تري عوامر ذكر كي. أول سريان بالجي. فرساق الله واضيوزا سبهيني كوم. واضيو الله ورسولا جن كنتم مؤمنين. أول مومنان منظم كي. كي سادو سنزيم منظمي. فرساق الله ويري كي وین کو چون زاتبنی کوم او درستی فلن تنو فلمنتی منظم سی سیاست منظم مږي او دې وا تي ونه ونه تولا تامین ری کو این دان نو او دې پیغمبر دان نو او بیا د جهاد لپاره شپک کړي د ميداني جنگو د کړه تا باندې کافر په پهلو کې ن اللہ و جوز کو مسئلہ پڑھا کر سوا اس نا خلافم شروع سفل کو سا خلافم کو جنگ امدسروں کو جوز میدان کو جو مسئلہ بیان کا اعلان و توقع برآعتم من اللہ و نلزولی ایلال نبینا آنتم من المشرقین سورتو بسیدن دایو سر جیان نسل سورتی بنزول کی ای نروس بیان سوری نسل آخر کی نبی اسلام تا الله اللہ و جمو کسی اعلانو کا اثر برآعتم من اللہ و نلزولی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ او سریته وګ بیا دمو نافکانو درې پیتنه کې بیانو دي تاسو څنګه مرګريته وستا دا وینځي او په دغه درې بیا بیان کوي ترې یونس کې بیا دا مشرکانو عقیده به نه ای یتان خار جهاد او کېتال کې برات او بایکان او کله دې دمغه وصل القرآن سره دمو مشرکانو عقیده توا بیان کوي اعْتَنَدَتْ مَعَكِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُسْرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ صِبَأُنَا إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادَةَ كَيْدِ مَرِئٍ عَنَّا مَا ها اونای صبح اونای اندله او واینه نک او وای دی دانه ګان باندې ګم شبام کین زمنا پنی دا الله دې نه ګان بنګان دوی دی الله تعالی صلی الله علیه ها اونای صبح اونای اندله امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ته ومه ته علمني یو قرآن رحمۃ اللہ ال ارپان کی دا قرآن دم اصول دی راي ک دا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر هغه برث و ما سالې وَنَذِيرُ بِيَازَ الزَّمَانِ تَبَيَّنَ لَكِ وَنَذِيرُ بِيَازَ الزَّمَانِ إِذْ هَذَا كَثِيرٌ مِنَ الْخَلْقِ بَاتَ فِي قُبُورِ لَكُمْ وَإِنَّ تَقَادِئَ أَنَّهُمْ إِذَا زَمُ قُبُورَهُمْ وَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ صِبًا مِنَ النَّاسِ وَإِذَمَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مِثْلَ مَا فِي زَمَانِ الْغُورِ نَأَنَ دغه اللهم نننه او دغه تفاث کئ زمغه فرید الله اما مخی اعتکره یو دا خبره مکرم که تاسو پیاله پس سفرهات کی زمغه الحمدلله قرآن او سنت د دین عام شو مختلف جماعتونه مختلف قص مولامه کرام ایفا مختلفو طریقو سنت قرآن او سنت بیان کړي نو توحید او سنت پکی عام شو خلق او مصله و شو خو د شرک اړه پکی نه کیږي اغیره تقویت ملویی حکومتی ستا بانده درگاهونا اغا جوریگی حکومتی ستا بانده لازمان سادا وزکارنه زمان, سا وز زمان خود اغا سری وزکی ریتیه چیغی باولا گونتی ده ده لاس فردی اولیو تا مور کهوی فبرونا سنت ترکی بانی جور کهی اغا داخلات سنت ده دا درگاهوینا ده فبرونا ما جوره وی تقویت ملویی دوازم دوازم دوازم دوازم دا دوا څنګه دواړه د زړه د اخلاص په پاکستان کې الله ذاتي حاکمان حق پر ستره ولي نبی اسلام حضرت لي دي علي رضي الله تعالیو تا کمکار دا ولکر ذکر نو شرط په کبډوی نه اورانه وا او په صحیح طریقي زم سنت طریقه باندې دی ګازول دي علي رضي الله تعالیو په ډیوټه باندې یو کس لګی کتاب ته هغه کوم کې والا کوم چې ماته نبی اسلام حواله کړو دا چې کو کبډوی نه اورانه داغ زګه د اوس کارري بس دګ به کوله حالات ته بااجری کوي پاکستان کې د شرکات د دا اډی ختم درب ک حه ممالک کوکې هلته شررکیت نیست شتهمالتهامن دی دامن دپه چې ران کومه نوته چې ګ کوي خلک په میټای جوړوي منصې جوړئ چې ملکې بهامعملله چې څنګهپه چې تو تری کې دران کا ران دا وخت لکه کې ی ات چې دته د عمل تړیکا الله کوله د انام کې دواع دا و مزيparat دوا ا تي بحث کی الله د امن تل کوي الزینا امنو ول م یل بیزو په مانو به الامن وه و تدون د امر نه فار دتا نو څوک نو طریقې کوله و دې عملو ګمل قیامت ها کتان چی مانرون نه دی او شذو سره دغه ول م یل بیزو ایمانو نیو اینگان ایمان کنن شرک سارا در ظلم گن ایمانی وی یاو مانا پاکی شرک دیالتو میاد یایو سم اکی پارا سوره لقمان لقمان یاکیم تیخبر یا بو نی یا نار تو جرنگ بی اللہ اینا شرکا در ظلم و نازویم ای بچیا شرک ما کودا اللہ سارا ایت ما پینا کودا اللہ سارا اینا شرکا در ظلم و نازویم یا کنن شرکا ما خالوی زلمن. وانا ميهل بيتو ایمان اومبه ظلمن ایمان سره د تل ملاوت نه کوي اوس که سره تعجب کوي ایمان سره څنګه تل ملاوت کوي وی کیږي سو کوي الله او تر ته قران جو کم دیوي سورې یوسم کوي یو تر سقمایا جو ماو ویناو تر اوم بالله الا هو مشركون وما يؤمنون بهم لكن لا يوجد الله سلام إمانا مروري قلمة لا إله إلا الله محمد الرسول الله قلمة <تصفيق> ومائو منو أكثر بإلا الله إمانا رجاء تنه خلقنا فالنا باني إلا ومسرقون لكن لا يوجد الله سلام قلمة مروري وشيرقم دائم يوم طرف تا قلمة بل طرف تويزوين الزوان دا ونګ تاسې میرانا مانیولې لمنسانه او لوی ځان څو دا خبرې کولې کې وو نه چې تاغه د تیریوی لوی ځان شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله وکټانو تلې ځانولې وکټانو ځان دونکي غره ځانانو پرکېده په هندره کې هرکې یې ځان کار کړې لوی کار کم دی هغه څه دا کی د الفت الربانی ول دې رحمانی صفات تر کې ا د اوایي مقاله کې ګولمات تمې ځانې په وایي نامو کا خارنګ چې سپېڅماتې داسا اعلانې کولې دې صفو منو وترجو منو فوالا کا خارنګ چې څه تماتې تو کې ناغنو یا نا نو اولویز وان وی وی بتا دحیا نید بیسی او طرف تا کلیوی وی ها پا گلو او بل طرف تد اللہ سپات مخوط لارکے فلد اللہ آنکاً الپ مرد تن بے پان بے گا ومرد تن بے پان بے گا ومرد تن بے لسانی کا زلک الزرزلنوایا اللہ آنکاً اللہ ڈیر رین ای او زلزلنوایا زلزلنوایا بے زلکتاً ومرد تن بے لسانی کا او یو او بیا او ماته تئی ان تقول لا اله الا الله ولا كان معبود غیره وتا تهان دانی د پخلا باندې چروي لا اله الا الله هو ونا كان معبودین غیره او ذرحدان دي لريارو تبلیغ د پاجی د داخین ولې هل ریځان او پنجابیان چې ناغي د تاسې بل دا تاسو دا نه ویوال وړئ دا خون علي اجر رحم الله نه هو تاسو دا نه دی دا کیدان به هرڅول مهجو بو علي اجر رحم الله علي کی یعنی خلق ترا غنج مخسمه ګویان وان کی چې یکه با د درځ د خلق ذاته ذاته غنج مخښوي حقیقت د دې ساين بیان کیو دان دا وی دا هیڅ ګرمستاني نه یو هغه اراره دا څنګه څنګه څه وای چې تاسو دا داتوي زه په لاس کې وایم دا بل په پاجي شه پنجاب کې بیا شرکت بیاست مسرح کې زموږ د واره چې الله پاک امن راولي فاریت له لاسه لاغوله چې ولنګل به دي مانو د ظلم ایمانه سره د شرف ملاول پنی او زموږه مغه نامې لا د تناطو مې رحمت اللهم <سؤال> مغه مې کېږي د الله <سؤال> د رحمت څخه ها مونږه چې تر کې ژوند دی و به پاتان حتی چې یقین ته وي چې تر کې ژوند دی نبی اسلام صلی الله علیه وسلم په یانګه ا څوره وو چې بیا همدغه مراد څرګندې کا پاتیا تثبته علای ماذت لله ودا ان تعبودو الا الله او ایتالانا دپون عبادت مو او نه بیرل مرې بیا په یوسف کې بیا کلا کلا تاڅ کې د مثال سره بیانې نو جن ته ودیونه بیا نو په جن تعالی بیا وڅکه دا مو سره تکه نه نه ینت د لحاظ دې رسول الله سلام طریقه وځونډه کې وځیل کې ودا الله توحید بیانې نن ها پر سوالما پر څون په جړګون ها په جيم کې د دې مثله د توحید په او په چونو ک هغه د الله توولید دقرآ خدمت تیو ډیر دی پهال دوتهواستانې خپ دي کم چې بختور خلککو چا په کې جاې ص حالت نو د ال په تول با چېونه پوی چې دی نه بله کامیابي تللو سووي دی په ن ل کېد ل دی پله و نه اخلي او په پ ځان با نمون او پهوره بلکه دخواګاي پرم ب د کتن م زه کاماب کوم نوکجين تلاری چې جېبم د الله توحید باندې قرانه کریمه د سنتینه دیوه مې کتاب ته او دا حدیث سره چې تعلق یاشي د ریبانی تړې مړی کې نه د دې په تعلق باندې زه دنا څوکالو مې د قرآن سره تعلق جوړ کړی دي کله کې څنګه د دې قرآن د مولانا شاګردو ما لذیت اجازه سره د کوي دې نم کې و منځه دنا څوکالو مې با تلور بنوس کالو او دنا څوکالو دا دغه سره سره د ما قران سره تعلق دي زما د قران سره تعلق دي ا د کال کې اوسل د داخلو کې دوره کوم هغه په لید سره اولسنه پښتن دي نه کوی څوکالو نه هر رمضان کې پنځینته او پنځیر کې یوازې قران مولا نه وي چې باج له ورځ کوم څه کوی نه دا څلګالو دغه تکرار او د رحیمه خصوصا کې را طالبانو بیاځو کوم الحمدلله دې قران سره او دې دا محسوس کوما چې دومره په قران باندې کوم لګیاوی چې په حقوقي دوب کې وړاندن کرا وګرځي دومره نه دا دومره عجیب کتاب دي چې دومره دې سره ولول دی کیږي کتابونه کې کوي دا نه سمونه دې کې کتابونه کې کوي دا له تعلق کتابته او دا دار تا دار تا دوری ان شیطام را دیدی در تعلق دا در نکلی ستم ملن تی دیدی و تعلق دا در نکلی کبر که جمعنی کی دیایی دی شیطی پرادی سب او سر تیوشی آغا سوا جاوب سید که فرحی سب او تا در سر پر نا چاپ ملی او او دیگر در اللہ کتاب نسکر دنیای میدانی حاش رگی سکال اپ اکولو خولو گیار تدیو بی نبی علیہ السلام فرمائی القران خسر صل اللہ کا اور جنن او چې جنت صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت یالو ته الله او قرآن سره په جنت ته الله څو دین سره درجه ځاننه دنیا کې څو د دې نه سره وتر طالب مال او دولت سر ډیر طالب تا دي ځکه کنه دې ملتي او سرګې په دې ساتیو کې نه مالونه سره تطابق کیږي او څو بیا دا هیڅ داسې کوم قسم اولا سره بچو سره یارانو دوستان سره. ناغی دمرا لمرکی کیا حق ادا کی تی کبر تیورتی کبر کی کی. او بیاتی نوافت سره. او آغا شید یاغی نمگا توجوه نکو. او آغا عمل لی. ناغا سرلاج. او تانو ای عمل لیلاری مل. او نیو کنی ناغا سره بیا بفترورنی تیجن دید. او نو قرآن سره تانوک مبنی لی قرآن देवजन ने प्यारे इस्लाम और भाई कुरान ने खत्म को मुबिया व शुरू का अलहमदुलिल्लाह रब्लानामिनो दम तुदु सिमतुन खस लनदरी रब्नालमि इन ची पालुन के मखरूता दे अर रहमान या मेर्बान है को दुनिया के पामो खल्कु मेर्बानी दुनिया के आमदा और अगली दगड मेरा रब او بدن نه خاله مهربانه هغه ته چې قران را لګېله الرحمن ا مهربانه دنیا کې په مخلګو بلکې څنګه نه حکم مني تا بيدارې یو کنه په هغه رزق ورته او ته نه ډیر ورته دنیا کې مهرباني په کار خدای چې کافر او مشرک دا دلو کې مور دی نه دا صفات رحمان د کو چې منيو کو نه مني رزق والا ور کوي پرم چې قرآن مولانا مونږ ته یې یو عجیب او نیو واقع بیان کا ويجي شبيت انا غير يوزل ليوجو كترال ويجي يوجو سيلتيكي وتاوي جدار الفخين بيوجو بودرانجا نخين يا بودري افال توي جات عليك ان بيتي دي راسرا بادي بان دي روتا يوكرو او كبودر بيوا نا اول بودري وتوي ويقولا دليل دما اللايسيدا وي بودرو انا پرا بورډر وځواله دانه خپلې سره راکې ویپجی کی هغه څنګه کیهات کی ویلې نه را حيات تلیفون رااله تلیفون رالو دا بل ته نه پلان دی کی اکسیدنت سمګري کی څنګه پروسس کومند میرا کی مو دی ویلی دا دایو یار ګانداټه په څیر او همغلا ودا په پرولرانه اور رحمان الفلا وی رزق کمال ایتور په اورو نه یسته په اورو په پیوالو الرحمن امربان په دنیا کې په امو خلکو رحیم خاص مروبان په اخرت کې په خاص خلکو هکنت کې بیا مې ربانی به خاص مومنان سره مالیک یوم الدین واه تا ته جزانه یه یا کان خاص تعالی لنا به مدد کوو و یا کو خاص تعالی نہ مدد خواړو اِنَّ الَّذِينَ اسْتَراَضُوا الْمُسْتَقِيمِ توفيقنا تیم نه تا ها یم عام کله خدا کې اِنَّ الَّذِينَ اسْتَراَضُوا الْمُسْتَقِيمِ او هم نه تلر نی غو په دې باندې اې شکایت راکړه اعتراضات پلاڅ یو خدا چې مخ خدا الله دانوونه ذکر دی والله رب رحمان رب المالک دې انزا الله دې پېنه ایا کنه ودو د الله عبادت کې و کنه سن الله له امداد غواړي دا نه غلر یا کینې ملوود ده په توې د الله عبادت کې الله نمداد غاری موحد کوي ندانې غلار نه دي دې نه په سم بیا ویني غلار راته وي دوی میثال داو چې نبی له سلام امداد څخه مانځ کېوي نو نبی له سلام ته انوز بالله نه غلار نه مخود دا غوې چې مات نه غلار وکړي ام شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله عمر او شیخ القران مولانا محمد پیټه هغه یې ویل حدایت قرآن کی پاعتلت مانو بانی را دی اب یہاں درست کی تفصیلی قائدات مگرار ہوگی ہے کم کم دے گی بکم امانا را گلیں دو مانو بانی را دی یہاں حدایت کو مانا در صوفیقو او دویم حدایت کو مانا د خلقوالی دلتا پر یہ دو مانو باندې را دی ایہ بینا سراط المستقیم صوفیق را کینگتا در خلق پانی را نارا اور بیا ذګوې مګر دا څنګه مرګه باندې بیان کوم دانه غلا د بل بویدانه غلا هر څه به خپلې طریقې ته ني غلاروي مې غلار مله خو لاس بیا نام او اتوماتیک سره یو څه په وخت مهال کې الله وې واه ذا انثراته را به کام مستقیمه ادم خوران د شیطان امام او کورینان یو څه په یو څه په وخت مهال کې وَتَجْهَلُونَ وَيَقِينًا ذَٰلِكَ الْقُرْآنُ لَا زَمَانَةَ نِيلَ وَبِسِرَاوَن تَي سُورَةَ يَتِيمُ يَا نْتِين الْقُرْآنِ الْحَكِيم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نَبِيٌّ إِلَٰهٍ تَلُوتُ فَنِيرَ نار باندي سُورَةَ زُخْرُ پینېټو اجباران هي جوئیں انجینجی تاندو ان قالن سنتم المستقيم یقینا فني الغرباني سوره ال عمران کوئی الله ربي و لكم فعبدو هذا سنتم المستقيم سوره مريم کوئی وان الله ربي و لكم فعبدو هذا سنتم المستقيم میرا لا رانا کتاب میرا لا دین اسلام قبی دری سنت اونی کله د الله عبادتونه مانه تاسو اهدن سنان الصل مستقيم توفيق را څنګه تا د خپلونه قران چې تاسو قران نړیستي نه ویه تا وای وي اهدن سنان توفيق را چنتاو دل تکونو پرام توفيق را چنتاو دل نه بادتاو چې دې طریقې سره الله عبادت کو توفيق را چنتاو خپل مل کو خپل طریقې سره نبی اسلام هدي نسنا الصل مستقيم لكنا بقران دني هدي نسنا الصل مستقيم لكنا بقبل عبادت باندې هدي نسرا ذرا تنوینا نام تعاليم دي لپاره ستاس پکارو قران د پاړه لا لا استاد مرا ته سلام کی دي او قران دې تاسو کوم شرات تنوینا لا لا کزان انام تعاليم چې نام ګريتابه وي باندې د سوبي دې نه تاکي او کوم اويا مې راته ميننه مې صالحان اللہ درگی خلق پلا میروان کی غیر اس موضوعی نلالا کسانو شیعہ زبکرے سے پامی بانی والا اموالین او نلالا تکو مراحانو آمین اللہ زمگ دا دعا گانی دا سوائلن دا مات نه بادت پاسل جاگ راگی شیعہ دو آگیا